Konnichiwa och välkomna till En Gajins vardag. En podcast där Thomas Engström, språkstudent, berättar om sitt liv och sina erfarenheter av det magiska landet i öst, Japan. Jag som pratar heter Danny Arling och jag undrar... Thomas, är du med oss? Jajamensan, det är jag. <laughs> Vad trevligt att höra din röst igen. Hur är läget egentligen? Jo, då tack. Det Detsamma, verkligen. Det är Trevligt att höra dig också. Och allting är bara fina fisken, verkligen. Det har varit en, en. En tung vecka till en början, men den har avslutats väldigt, väldigt bra. Så att jag känner mig. Jag känner mig verkligen utvilad och pigg. Och det ska bli kul med nästa vecka nu när den påbörjas. Ja, men då blev vi ju nyfikna. Vad är det du har haft för dig den här veckan om. Om det har varit tungt, men nu har. Ja, planat ut och blivit bra. Ja, det har varit just de här läxorna som man har fått som har varit lite jobbigare än, än tidigare kanske egentligen. Och det har varit väldigt, väldigt många nya former man ska lära sig på sånt som... Det, det, det blir väldigt mycket samma. Man lär sig nya sätt att säga gamla saker på egentligen. Så att det känns som att man kan 5-11 sätt bara för att be om någonting till exempel. Eller att man har 5-11 sätt på sig att uttrycka att man tror att någonting ska hända. Eller kontra jag vet att någonting ska hända. Eller att man har planerat någonting men hur planerat är det? Är det vakt planerat? Är det planerat sedan länge? Är det inskrivet rent av i en kalender? Det är, man blir lite snurrig av just alla De här verbformerna som finns För att säga egentligen en och samma sak Och att det här och det här det är väldigt likt varandra Men det är fortfarande helt olika mm, Du säger det där lilla tecknet det är annorlunda. <laughs> Precis. Ja, det, så sånt kan vara lite jobbigt ibland. Alltså, men, och speciellt som jag vet att vi inte använder alla former heller. Det gör inte vanliga japaner heller. Men det är som ändå någonting man ska känna till. Alltså måste det ägnas då en timme eller någonting åt att man ska lära sig den formen, och minst ha liksom en aning om vad den betyder. Jo, men handlar det inte om att få se ett sammanhang i hur språket fungerar att. Ähm... När du lär dig den här specifika typen så lär du dig se mönstret och det ja. mönstret är sedan applicerbart i andra sammanhang och med andra ord och fraser men du har jo. fått mm. Um, mm. den grundläggande byggstenen i grammatiken som gör att du förstår aha det här mm. hänger ihop si och det här hänger ihop så. Mm. Och sen kan du lägga pussel själv Därför då har du förstått mm. hur det funkar mm. Visst, det finns en sån Vaktanke där också, det gör det ju det, det blir ju som ändå logiskt här i slutändan Så ja Men det, det, det är liksom det som har varit lite, lite jobbigt Och så i synnerhet med all kanje som vi, som vi börjat trycka in nu Som är klart svårare än tidigare Det, det är fler sträck Att rita per kanje Helt enkelt och de första typ 200 man lär sig De är egentligen ganska enkla Bara för att de är väldigt olika Från varandra mm. Och man kan oftast se någonting i dem också Man kan se vad det ska föreställa Eller man kan åtminstone få Någon form av koppling som gör att det är bara lättare att komma ihåg dem och förstå vad det är som, som menas. Men nu blir det allt mer komplicerat och tecknen börjar likna varandra väldigt, väldigt mycket. Så att det är de här små detaljerna man ska kunna urskilja. Mm. Så att då, då blir det jobbigare att lära sig. Ju mer, ju mer kan vi trycker in självklart desto svårare blir det att hålla isär dem. Jo, men då måste jag ju fråga hur många kanjis förväntar ni er att lära er på en höft? Mm, på ett halvår, alltså en termin, så ska man lära sig 500 stycken. Mm. Hur många finns det på ett ungefär också? Oh, ja du, vad är det? Det är väl någon sån 10 000 eller ja, om åh. det inte är mer än totalt. Man, man behöver ju inte kunna fler än, vad tror du, kanske 50? 100 eller någonting som är gymnasial nivå. Jag har för mig att det ligger där omkring. Ska man vara mer inom någon form av affärsbransch, alltså att man ska vara en businessman eller en businesslady, då ska man väl kunna runt om det är 2,5 tror mm. jag. Kanske rent av upp mot 3000. Mm. Men men det räcker med 1500, 2000 någonting där för att man ska ändå kunna kalla sig själv för utbildad och för att man ska kunna framförallt läsa och förstå en nyhetstidning för de brukar innehålla runt 2000 om jag inte misstar mig alldeles Jo men det handlar om vilken akademisk nivå man vill lägga sig på helt enkelt, vissa ja. yrken kräver att man kan fler och svårare ord medan andra inte gör det mm, och mm. Det är ju inte konstigt att man kanske sätter ribban där ni ska vara på, på gymnasial nivå. Jag menar det, från noll till gymnasial nivå, det är ett rätt stort hopp <laughs> egentligen. Ja, jo, det är ju därför man håller på nu och trycker i oss runt 30 kanjis per vecka. Mm. Just för att vi så snabbt som möjligt ska kunna komma upp på den nivån. Mm. Så rent tekniskt så håller ni på att gå från förskola till gymnasie på, på månader helt enkelt? Ja, precis. Precis så är det, ja. Så det är därför det är mycket. Jo, men då kan jag helt plötsligt förstå varför det har känts så extremt tungt. Ja, det har jag ju såklart innan också, men nu helt plötsligt sätts det i perspektiv. Ja, jo, jazus. Ja, ja, men då ska vi inte Prata mer om skolan Om det nu känns lite, lite tungt Utan vi, vi söker lite inre frid Istället Något vi har behövt ett par veckor Känns det som Ja, definitivt För vad är det vi ska prata om idag? Jo, vi ska prata Om lite tempel Eller om vi ska vara Väldigt korrekt och exakt och Så ska vi prata Jinjas Som, som är en typ av helgedom och en, en tempelhelgedom får man väl ändå kalla det men man skiljer ändå på då Jinjas och uh, Otera som, som är tempel För visst är det tempelikande. jag menar om jag skulle väl kanske inte riktigt kunna skilja ett tempel från ett tempel alltså ett tempel från ett Jinja här i Japan åtminstone inte just nu när jag inte är så himla påläst men uh, Jinjas har ändå sin, uh, sin egen liksom stil och sin egen prägel på speciellt hur taken ser ut, vet jag att det ska vara något speciellt med där som gör att ett jinja är ett jinja. Mm. Det är ändå en skillnad på dem. Och just ginjas har jag varit nu och besökt en hel drös av bara för att eh, vi har det som liksom helt enkelt ett grupparbete i, inom skolan. För mm. vi har blivit indelade i några olika grupper, och det är olika teman då som vi själva har fått bestämma inom gruppen. Och då har vår grupp då kommit överens om att vi ska besöka just Jinjas här i Kyoto. Och så har vi ju då varit och fotat dem och så ska vi skriva lite kort om varje Jinja, vad det heter för någonting och vad det har för typ av bakgrundshistoria. Det är ju väldigt spännande faktiskt. Jag menar, är det någonting som man har sett i många filmer och liknande där um, japansk kultur porträtteras så ser man ju ofta vyer eller bilder från sådana här tempel. De är ju så enormt, enormt vackra verkligen. Så att det, det kunde jag verkligen glatt gå med på att vi skulle vi skulle faktiskt ha som vårat tema. För jag menar, Tempel är ju ändå någonting som jag verkligen har haft på min att göra-lista. Det finns ju gott om dem här i Kyoto. Och väldigt gott om dem. Det är ju en av anledningarna till varför jag vill lite i Kyoto också. Eftersom jag tycker att de är väldigt vackra. Man har ju sett många bilder som sagt. Man har sett dem dyka upp i filmer och allt möjligt. Så... Det var ju ändå någonting som jag ville utforska förr eller senare och nu var det ju som väldigt passande då att man kunde få göra en, en ordentlig cykelutflykt som vi då gjorde en av helgerna här för någon, någon vecka sedan. Där vi då helt enkelt cyklade runt till totalt åtta stycken tempel och, eller genius då och kikade in dem så fick man kombinera både en, en liksom sightseeing med att faktiskt göra lite nytta för skolan. Jo, men det ska bli intressant att prata om. Men det finns väl ett par definitioner som vi eh, måste göra för att våra lyssnare ska hinna med. Och en av dem är väl definitionen av tempel. Mm. För vi tittade lite på det där, bägge två. Och ja, alltså de här templen som du pratar om. De är ju någonstans kulturellt i nivå med våra kyrkor. Som också är tempel. Det är bara det att vi, vi glömmer bort att definitionen på dem är... Tempel, därför vi har det alternativa namnet kyrka som är mycket vanligare Men det är en, en religiös plats för ja, inre reflektion och eh, tillbedjan av ja vilken tro man nu har Och om jag har förstått det rätt så är den stora tron i Japan Shinto Kan det stämma? Ja men det stämmer och det är väl strax över hälften av japanerna som är Shinto? Ja, precis. Det stämmer. Det är ofta tillsammans också med Zen-buddhism som man, som man utövar Shinton. Men det är verkligen det som, som är majoriteten om än bara med, med några procent. Och det, det är verkligen just Jinjas som där det här utövas om man nu kan, kan kalla det för det men, men, men ja ginjas är chinto helgedomar är. men om vi bara tar en liten liten liten titt på kinto för jag vet att vi båda inte är några direkta experter på ämnet jag menar vi Nej. vi är ju inte särskilt belästa på religion överhuvudtaget även om det kan vara ett väldigt intressant ämne att titta på akademiskt sett mm. Mm. Men som jag förstår det så är shintoism snarare ett sätt att bara leva sitt liv. Alltså att det finns mm. levnadsregler och ritualer. Där är väl ingen mm. direkt gudadyrkan så som det är i exempelvis kristendomen? Nej, oh nej. Det är ju inte. Det är en väldig skillnad där emellan, verkligen. Mm. Den, den liknelse som finns med, med kristendomen det är ju det här med att det finns begrepp som, som synd och, och nåd eller förlåtelse men att man kallar det för orenhet och, och rening då inom shintoismen. Ja, att man då går till templet för att då, ja, rena sig från sina ja, orenheter eller synder som vi kallar det för. Mm. Mm. Men en av de stora skillnaderna är väl att Shintoism är en flergudareligion Där ja, man tillber inte alla eller någon av dem Men, men man, ja, man vet att de finns där så att säga Andligt Ja, exakt, visst Man, man pratar ju om kami mm. eh, Som helt enkelt är ja, gud eller gudomlighet Det är något form av andeväsen helt enkelt som finns överallt mm. men, men det finns inget, eller inget bestämt antal karmis sen är väl också mycket av shintoismen riktad mot naturen att man, man hedrar ja. naturen och eventuellt de andra som, som bor där ja. och påverkar ja. våra liv även om det är väldigt passivt etc, etc mm. mm. jo, visst det gör det ju verkligen. Man säger ju som. Alltså, kami finns ju överallt egentligen. Det är både sjöar och berg och sånt där. Och det är ju något som vi ofta ser porträtterat också i synnerhet eh, Miyagis eh, filmer, Studio Ghibli-filmerna. Mm. Där är det ju där, både där men också i väldigt många animes överlag så får man ju se väldigt mycket av just de här smågudarna eller andarna, rättare sagt, som, som verkligen finns som sagt överallt och kan vara vad som helst. Mm. Vi kan ju rekommendera Princess Mononoke där det är ju ett jättestort fokus på just ja. skogsandar och det gudar, Visst. Ja, oja, oh oja. Oh himla, himla bra film och väldigt, väldigt mycket anlit i den av den anledningen. Så titta på den filmen eller lyssna åtminstone på avsnittet i Eskapisterna som behandlar mm. Prinsess Mononoke. Ja, men ja, vi ska ju inte fördjupa oss i religionen i sig utan nu är det ju just templen som vi ska ta en lite närmare titt på. Mm. Då är ju den stora frågan, var finns de här templena i förhållande till städerna? De är enormt, enormt utspridda här i Kyoto, verkligen. Det, det behövdes absolut inte planeras någonting speciellt för att man skulle ta sig till dem utan de, de finns verkligen överallt. Som sagt, vi tog ju en cykelutflykt och vi hade ju med åtta stycken och då var vi ute i fyra och en halv fem timmar någonting. Mm. Och vi hade säkert kunnat hinna med mer också vi skulle ju ändå dokumentera lite grann och sådär. Men som sagt, de är, de är väldigt lättillgängliga. De finns i allt från små skrymslen nästan. Alltså jag har varit förvånad ändå över, över att en del låg som bara i någon form av gränd, medan andra då fanns på mer, ja vad som man kallar för väldigt tydliga lite heligare platser. Alltså att de var verkligen så här ja, byggda på någon, någon stor kulle eller det var något stort berg i närheten. Alltså det, de var lite större, det var lite mer lite mera praktfullt gjort istället för att det, ja, som sagt bara fanns i någon gränd helt plötsligt så, så låg det någon form av ninja där inne. Mm. Och några av dem pryddes ju de, de allra största pryddes av vad som kallas för Toris som är de här jättetraditionella japanska portalerna som säkert många har sett bilder på väldigt stora rödmålade och ser lite grann ut som typ någon form av fågelsitt pinne. Jag vet att man brukar, man brukar rent av översätta det till få, fågelsitt pinne. Och Tori betyder ju faktiskt fågel. Så att jag, det är ingen dum översättning heller. Men även om jag tycker att det kanske är lite lustigt. Speciellt med tanke på hur, hur vackra de är. Att, att då kallar dem för fågel sitt pinne tycker jag känns lite så här... Mia. Men ja, som sagt, namnet kommer ju ändå från Tori. Från fågel. Jo, men du, jag sitter här och tittar på en bild på en torg. Och eh, faktum är att jag kan se en fågel som sträcker ut vingarna. Jag menar, mm. nu förstår jag att eh, alla ser inte exakt likadana ut. Men där är ju ändå någonting med vingbreddskänsla i den här översta delen på den här porten. Ja. Och där är ju även detaljer på pelarna som ser ut som... ja. ...klor som griper tag för att... ...hålla sig fast, så... Mm, mm. Jag, ...jag kan ju se fågelliknelsen... Sen är mm. det väl en, en sak som har blivit lite förvriden i översättningen att de översätter det till fågelpinne. När, ja. <laughs> när det egentligen är pinnen som är fågeln, eller vad man ska ja. säga. <laughs> Men de är ju fantastiskt vackra och detaljrika. Och, mm. Det mm. råder ju inget tvivel om att det här är en portal och går du igenom den här, då är du på en speciell plats. <laughs> Nej, visst. Ja, det är väldigt utmärkande verkligen och de är, de är sjukt imponerande ibland är de ju fruktansvärt stora också riktigt riktigt stora och ibland är de lite mindre som sagt det är lite olika utformningar på dem jag kunde inte låta bli att tänka tanken när du sa att vissa av de här äm, templen finns äm, i gränder och andra lite mer på heliga platser jag kunde inte låta bli att göra jämförelsen med äm, en drive-thru och en vanlig restaurang Ja, det är inte helt dumt faktiskt den jämförelsen faktiskt med tanke på hur det såg ut. Det ena är för de som vill ha lite ja, andlighet där på springande fot, och de andra går till det stora stället där man kan ta det ja. ut och ta tid på sig. Ja, jo, precis. Ja, det, det skiljer sig jättemycket verkligen i hur de såg ut inuti och hur bara stora eller små de var. I en del så rymdes man liksom bara kanske ett dussin människor och då började det liksom att bli trångt. Och i andra så skulle man ju kunna rymmas liksom hundra pers utan att ändå märka av att det verkligen är hundra pers. där. jätte jättestor skillnad beroende på vilket av, av de här geniusarna som man gick till. Ja och vi kan väl säga här redan nu att um, du har ju redan lagt ut... Uh... Ja blogginlägg om de här besöken och de här templen och platserna så att eh, vill man eh, lyssna vidare och samtidigt ha bilder att titta på så kommer vi att länka till ditt blogginlägg om de här templen. Ja visst, för självklart så var jag ju väldigt flitig med kameran. Det, dels hade vi ju som sagt för eh, avsikt att eh, fota de här för skolarbete, Men sen tog vi väldigt många privata bilder. Jag använde ju min mobilkamera helt enkelt. Men vi hade ju med oss en riktig systemkamera också för just skolarbetets skull. Mm. Men eh, som sagt, mina egna privata bilder, det, de ligger uppe på bloggen. Och jag fotade ju riktigt frist För det var ju som sagt fantastiskt vackert på alla ställena. Jo, det kan jag ju verkligen tänka mig. Så um, vi uh, länkar till det och... Um, ja, vi står utanför Torrin nu till um, ett av de här templen. Så um, mm. bjud oss med in på en tur. <laughs> jo, ja, som sagt, vi... Det skiljer sig ju rätt mycket från Ginja till Ginja. En del var ju så himla stor en del var lite mindre. Så att vad som faktiskt finns där inne på gården så att säga är lite olika sådär. Men de flesta hade ändå ett par saker gemensamt. Och det var dels att det fanns ett ställe där man kunde ja, vad ska man säga, inte tillbe riktigt sågudarna men ändå göra någon form av Ja, men en liten bön, en liten lycka antingen för att det ska då gå bra för en själv eller att man önskar sina nära och kära lycka och framgång, eller ja det blir väl oftast en kombination av alltihopa egentligen man önskar sig själv och sin familj helt enkelt och där, där fanns det vissa, vissa riter ritualer som jag snappade upp för att det är ju som inte bara att, att gå fram till ett sådant podium eller hur det nu ser ut egentligen och, och så bara knäpper händerna utan på de flesta ställena så, så hängde det ett rep från någon form av klocka eller skallra eller liknande. Och så skulle man då dra i den här. Man ska, man ska klappa ihop händerna. Man ska buga sig och man ska även lägga en, en liten slant som kan liknas vid kollekt. Och det där skulle göras då i en viss ordning. Och ett visst antal gånger. Man skulle klappa så många gånger. Man skulle buga så många gånger. Man skulle... Jag tror att det var... Först la man pengarna. Sen drog man en gång i repet. Bugade klappade händerna, bugade igen men, men ta mig inte på orden försök inte göra det här utan att verkligen ha koll på det, för jag tror att det, det kan nog ses på som lite dåligt ifall man bara går fram och så tror man att ja, om man gör så här så blir det säkert rätt man kommer dit, vill vara snäll och god och så begår man helgerån, det är inte bra ja, precis, det, det kan ju vara en, en typisk dålig grej att göra verkligen, och förmodligen inte helt populärt liksom, just när man är ändå på en helgedom Nej man får inte glömma att eh, Där är regler och ritualer Och om man inte kan dem Ska man kanske vara lite försiktig Ja helt klart ja Eller helt enkelt låta bli Att göra någonting tills man vet Vad det är man ska göra Ja ja visst ojapp oja. Vad mer som fanns på plats på de flesta av de här ställena, om inte alla rent av faktiskt när jag tänker efter, det är vad som kallas för emma på japanska. Det är, det är små träskyltar som man skriver då bönor och önskningar på och så hänger man upp dem då i en jinja så att ja, deras kami, alltså gudar eller andeväsen, ska kunna ta del av budskapen som är på de här och då är det ibland rena texter helt enkelt som man har skrivit. Eller så är det rent av bilder. Och de var också himla, himla fina att titta på. Många av dem. Men det hade ritat väldigt, väldigt vackert. Och... På en del av templan så kanske det bara hängde ja, ska jag säga ett 40-tal bara <laughs> inom citationstecken. Men på något som vi kom till då fanns det alltså jag vet inte hur många hundratals. så var liksom en hel vägg klädd med de här små trätalorna som hängde och de var också rätt imponerande att se. Ja, jag har ju varit inne och tittat på dina bilder och det ser ju väldigt imponerande ut och, och väldigt vackert också för den delen och... Och jag kan ju bara ana vilken upplevelse det var att faktiskt se det på riktigt när man får såna trevliga vibbar av att bara se bilderna. <laughs> ja, jo. Som sagt, det är... speciellt vissa av de här platserna. De, de som var riktigt stora var ju också mäktig imponerande, verkligen. Alltså, de, de här små, de var ju väldigt skärmiga. Det var de ju absolut. Men de riktigt stora platserna som vi besökte, nu kommer jag tyvärr inte ihåg namnen på dem. De var inte enkelt att lära sig riktigt. Vi har det uppskrivna som vi ska göra skolarbetet men jag har inte memorerat dem men en var alltså en en riktigt riktigt stor typ av nästan slottspark. Alltså det, det var stora träd det var jättebreda grusgångar där det rent av fanns häst och vagn man kunde åka. Där var det så verkligen så här fantastiskt trollskogsvackert. Verkligen. Alltså det såg ut som en saga att gå där både med just träden och det här men sen också då när man kommer fram till själva som helgedomen att då dels den här jättestora torin och även då bara ja men byggnaden, arkitekturen det är jättevackert verkligen mm. ja alltså jag får ju direktkänslan av en Miyazaki film om vi säger ja, så ja. det får jag också för um, många av mina första intryck har ju kommit naturligtvis av att man har sett bilder från Japan, jag menar det är ju inte så att man har varit helt isolerad från information från landet i öst men um, mm. Mm. de här enorma intrycken har ju kommit från Särskilt med Sackis filmer. Och jag trodde att ja, men nu har de, för filmen skull överdrivit lite de här ä, trollska miljöerna. Och lummiga skogarna. Och ja, hybriden mellan tempel och städer och natur. Och så får man se nu som dina bilder här att, ja, men det är inte påhittat. Det är, det är nästan fotografiskt hur det faktiskt ser ut. Ja, jo då. Alltså jag vet ju att både Mesake men, men även andra tecknare som just producerar anime som det nu är serier eller filmer. Alltså de, de går ju verkligen till de här riktiga platserna och nästan liksom kalkerar vissa, vissa av områdena. Mm. Hämtar väldigt, väldigt tung inspiration verkligen så att man ritar av, inte liksom in på detalj men, men det lyfts verkligen ut som en, en bildruta. Alltså går man tillbaka till en film och så sedan letar man upp den platsen som man, de har inspirerats av i verkligheten då, då ser man verkligen klart och tydligt att ja, men det, är, det är här som de har hämtat inspirationen från för man kan se rent av det på att de där byggnaderna står på precis samma ställe eller att den här gatan ser precis likadan ut eller kanalen eller då skogen och templen och sådär. Ja för jag kan ju direkt säga att jag får ju enorma vibbar från både min granne Totoro och Spirited Away ja. Oh, ja. så vill man uppleva den här typen av miljöandligt så att säga <laughs> så är det ju två filmer att eh, kolla in om man inte redan har gjort det. Varm rekommendation ja. från, eh, från oss två. Ja. Det är det helt klart, verkligen. Men eh, vi ska inte gå på ett alldeles för stort sidospår med eh, Miyazaki. Utan eh, <laughs> vi återvänder till eh, Och eh, Jag undrar ju förstås, är det något annat speciellt som eh, du tänker på förutom de här små eh, träplattorna? Jo, eh, någonting som jag också fick se en, en hel del av, det var de här... Eh... Som, som förmodligen också många känner igen att man har sett på bild på ett eller annat sätt eller på film eller sådant. Och det är ju de här statyerna av ett mytologiskt djur då som kallas för Koma Inu som är besläktat med de kinesiska lejonhundarna Att, att det är då hälften lejon och hälften hund. Mm. Jo, men de känner jag igen för det har jag sett mycket bilder på. För det är... Mm. Det är väl ofta när man vill att det ska se väldigt japanskt ut som man har en sådan någonstans i bild. <laughs> ja, jo, det är väl väldigt klassiskt. Precis som de här kinesiska drakarna också som är väldigt klassiska att man får se. Men är det ett inslag som man ser mycket av i sådana här tempel? Ja, det är det, absolut. Oftast i anslutning till ingången så brukar de ha då just de här två statyerna. Den ena statyn har munnen öppen, den andra har munnen stängd och jag vet det finns en baktanke där att den statyn som har munnen öppen det är för att den, den säger A och den som har munnen stängd säger M och det är då ett lån från buddhistisk och även hinduistisk tradition mm. att de här två stavelserna de, de representerar helt enkelt början och slutet på, på tillvaron Ooh, det är ju en sån snygg liten detalj Som om man vet om det Så blir det extremt ja. mycket mer spännande Men Jo Annars är det bara två från statyer. Ja, ja till, till en början så tänkte jag ju som bara att ja men det var, väl, det var ju fint avbildat att den här munnen öppen, den har munnen stängd. Det är ju trevligt med variation liksom att inte alla har munnen öppna eller stängda. Men sen när jag läste på då så inför besöket och även efteråt och fick jag reda på den informationen. Då var det ju som en, en helt annan grej av det verkligen som gör det lite roligare väl? Jo, men man kan bara fundera på hur mycket som far är över huvudet egentligen. Som man inte har en ja. aning om när man ser det. Ja, jo då. Det ska nog vara en hel del. Och där är ju massor att lära sig. Jag, jag undrar om du, även om du hårdpluggade varje dag alla vakna timmar på dygnet så... Så är det väl så mycket japansk kultur Som inte hinns med Så att säga Ja, nej, visst, absolut det är, Jag är ju fullt upp med språket också Så att jag, jag tar in det lilla Jag kan pö om pö helt enkelt när, när det inträffar istället Låt mig gissa När den här studietiden Är slut och du äm, Måste åka tillbaka hem Till kalla och grå Sverige Igen <laughs> Jag misstänker att Japan kommer att återbesökas minst en gång till. Ja, ja minst. Oj, oj, minst, ja. ja jag, jag skulle gärna ha det som en regelbunden grej att återbesöka landet åtminstone en gång per år, verkligen. För det, det är ju ett rätt fantastiskt land, det kommer vi definitivt att sakna väldigt mycket mer det, så att ja Det är mycket som jag förmodligen inte kommer att hinna med fast det känns som att jag har hur mycket tid på mig som helst. Men det är ju det också att studierna tar ju ändå upp så mycket. Men ja, jag har en lång lista på att göra bortsett från att bara, bara titta på templena som jag nu äntligen kan få bocka av. Och jag hade ju faktiskt turen på tal om mitt tempelbesök och på tal om att bocka av min att göra lista. Jag hade turen faktiskt att få se ett par geishas vid ett av de här Jinja-templen också, eller helgadomerna. Det var som tusen. Det, ja, det var bara flax verkligen, för de var där för en plåtning. Så det, det skulle tas lite foton helt enkelt om man stod där med med några speciella skärmar som då skulle avge ljuset bättre för dem. Så jag passade ju på att ta några, några bilder på det och också och avnjuta dem. För det var ju, det var ju skönheter det var det ju. <laughs> väldigt vackert klädda, och väldigt, väldigt eh, vackert uppsminkade. Ja, då har du ju gått ett stort steg sedan vi spelade in frågestundsavsnittet. <laughs> jo, precis. För då, då var jag ju som ändå lite så här. Inte besviken men ändå lite ledsen nu att jag inte hade hunnit se några Speciellt när jag är där i Kyoto där de, där de ska gå och se liksom. Så att eh, nu, nu fick jag ju någon form av uppringelse där Ja och jag har en känsla av att när det börjar bli lite varmare i luften Och våren återvänder mm. Då kommer du inte kunna gå någonstans utan att ramla över en Så då nej, är det inte speciellt nej. längre <laughs> Precis Ta Ja precis men finns det något mer om Jinjas som du vill berätta som du tycker är väldigt speciellt? Ja, alltså det är ju egentligen just det här med som sagt hur, hur himla vackra de verkligen är och att det finns så mycket där att se också. I, i några av dem så var det ju Väldigt, väldigt mycket natur inblandat. Väldigt, väldigt vackert. I andra så fanns det väldigt många byggnader som var extremt, extremt vackert byggda. Och många av dem var ju som lite, lite tjusigt kläddra. Lite snirkligt sådana vackra och, och väldigt mycket... Inte guld så, men, men att de... ja. De var ju som förgyllda. Och även vad som fanns på plats där. Det var några stycken där man kunde utföra någon form av, av ritual och sådär. Som var öppet för allmänheten helt enkelt. Som var kul att få se åtminstone. Och så fanns det ju även diverse sådana här typer av ja, ritualer. Som man kunde få delta i på några av dem också. Som skilde sig lite vitt åt beroende på vilket av geniusarna man var. Men framförallt så fanns det ju enormt mycket att se Mm. på alla platser. Det fanns alltid någonting som var nytt i varje Jinja egentligen. Och samma sak med de här träskyltarna då, Emma, de skilde sig också åt en, en hel del så överlag bara en, en väldigt trevlig, lite halvanlig upplevelse sådär. Väldigt, väldigt rogivande. Jo, jag kan ju förstå att det blir väldigt svårt att beskriva i detalj hur det faktiskt ser ut. Eftersom att precis som många andra tempeltyper så skiljer de sig åt. Även om de behandlar samma sak eller mm, um, mm. är tillägnade ja, samma andel eller samma plats. Så skiljer de sig för de... De smälter lite ihop med omgivningen. Jo, det gör de ju verkligen. Och det skiljer sig ju väldigt mycket från stad till stad också. Nu är jag ju här i Kyoto och ser hur det ser ut här. Men jag, jag vet att det finns ju andra väldigt, väldigt kända Jinjas i bland annat Tokyo också. Som, som har sin unika liksom look som de är kända för också. Så att det, det så att det är jättesvårt att beskriva just för att det är ju en upplevelse. Det, det är en upplevelse väldigt mycket visuellt i synnerhet. Men du känner dig närlugnad och eh, <går> mer spirituell nu så att du orkar med studierna. <går> <går> ja, det var en jätte, jätte härlig utflykt att få göra. Det var en, en skön paus. Det kändes verkligen inte alls som något direkt måste. Utan det var som sagt en, en härlig upplevelse verkligen som jag ju hade sett fram emot. Och det var precis så fantastiskt som jag hade förväntat mig också. Mm. Men där är en sak jag måste fråga. En fråga som fick mig att rynka pannan lite, och jag blev väldigt nyfiken på, på varför, även om jag nog kan gissa mig till svaret. Jag vet ju att många djur är väldigt betydelsefulla för nu, Shinto, och för tempel överhuvudtaget. Jag menar, räven är ju en enormt viktig varelse i deras mytologi, och mm, visst. Finns ju betecknad både här och där i tempel och många andra djur som har en liknande betydelse. Mm. Mm. Men jag undrar ändå varför på ett av fotorna som du har tagit där finns massa nästan seriefigursaktiga porslinsdjur. Som i princip ser ut att vara till försäljning. <laughs> ja, jo, jo men det, det har med Vilket år man är född att göra ah. För när man, ni, Det är säkert någonting som de flesta känner till Det här med, med kalendern Att varje år har sitt djur Så det är helt enkelt de djuren Vi har ju apan, vi har fåret Och vi, vi har kon och så vidare Och ormen Så att det, det var de djuren helt enkelt som jag fångade på bild där Och det var också någonting som man kunde se på flera av de här Jinjasarna naturligtvis- att de här djuren fanns avbildade på ett eller annat vis. Ibland så var det bara helt enkelt inhugget i sten- och ibland så var det rent av sådana här figurer- som dels då var bara utplacerade- för att man skulle få se dem- men vissa såldes ju då så att man ska kunna köpa- just det djuret som- som tillhör en själv för det år som man är helt enkelt Jo ja, men det är ju lite gulligt faktiskt mm, mm. Jo de, speciellt de där Som sagt de var som så himla charmigt gjorda Det de nämnde att de var lite så här serieaktiga Och det var, ju, det var ju verkligen på det viset det var därför jag tyckte de var så himla söta Så att jag, jag var verkligen tvungen att, att fånga dem på bild Jag var faktiskt tvungen att köpa en också för <laughs> de, de var inte de var inte dyra var de inte. Det var det, det rörde sig bara om 30-40 kronor för en sådan Och jag är ju själv född i apans år så det är klart man måste ha sin liten apa då. Jag kunde ju inte låta bli att gå in och, och titta på eh, en lista på de olika åren så att säga vilket djur som hör till vilket och eh, jag vet inte om det är ironiskt eller något sådant men, men jag har tydligen tuppens år <laughs> där ja. Men, nu... ja, men det, var väl inte... det var väl inte helt fel, va? Tuppen ska väl vara någon sån där väldigt självsäker och frimodig har jag för mig. Så att. <laughs> ja, jo, det kan man ju hoppas. <laughs> ja, jag vet inte om det är smickrande eller vad, men, men lite gulligt är det ju faktiskt. <laughs> ja, visst, det är det. Och med det så är det kanske dags... För oss att eh, lämna templen bakom oss och eh, gå vidare. Men eh, jag undrar om du har ett eh, passande ord eller en passande fras till oss idag. Självklart har jag det. Jag, jag har faktiskt valt ut två stycken ord för... Det, det är precis som det här med alla verber och former och sånt där som vi lär oss. Att det, finns ju, det finns fler än ett sätt att säga väldigt många saker på. Och de är lika men de är ändå inte lika. Och jag tänkte att jag helt enkelt skulle ha ordet för att be. Men där finns det två stycken ord som man kan använda. Vi har dels det som jag tror är lite vanligare, nämligen inoru. Som betyder att, att be, men också att önska. Alltså att man kan rent utav lycka önska någon någonting. Eller att man önskar sig själv någonting. Där det, det är två stycken kanis, Där det ena kanjit är just att be och att önska. Och det andra kanjit är kort och gott att be. Men sen finns det också ett till ord som är matsuro. Och jag tror faktiskt att det... Det ordet är mera just för att man, man tillber. Att det finns något mera religiöst och andligt över det. För kandina dessutom. Där det ena kandit är ritual. Och även att offra för, för sin bön. En offregå, Eller vad man ska kalla det för. Och sen det andra kandit som är just tillbedjan. Så jag, jag, jag misstänker att det är väl matsuru man använder mera. Just för att man ska man ska be på det viset men som sagt det finns även då inoru som också kan vara en, en bön men, men också då betyder att önska sig. Innebär det att önska sig till jultomten också kanske? <laughs> det kan ju det kan mycket väl hända att det går att använda i det sammanhanget också faktiskt. <laughs> Nej då, jag, jag skämtar bara. Det, vi ska inte utföra allt för stora helgerån här, inte. <laughs> <laughs> inte värre än vi redan har gjort. Ja, <laughs> förmodligen Men med det sagt, vet du vad jag tycker att vi ska göra nästa gång? Nej, låt höra, låt höra. Jag tycker att vi pratar om någonting som jag vet att vi båda är barnsligt förtjusta i. Oh, jag tror jag vet varför det här är på väg verkligen. Speciellt med <laughs> tanke på landet jag befinner mig i. <laughs> varför inte prata om serier eller manga helt enkelt? Det gör jag så enormt gärna verkligen. <laughs> För vi är ju båda serienördar och eh, mm. ja, sedan mangan började dyka upp även i Sverige så är det ju någonting som man har eh, konsumerat lite av kan man väl säga. Jag mm. eh, har långt ifrån läst allt som har kommit på svenska men eh, jag har läst en del och eh, det är ju en väldigt distinkt stil och eh, en väldigt intressant sådan också så eh, där finns ju mycket att säga. Mm. Men nu ska vi inte djupdyka i ja, verksamheten eller äm, i någon specifik manga utan vi tar väl en titt på vad som erbjuds i den lokala tidningskiosken så att säga. Och, äm, <laughs> där, där är ju så mycket mm, att prata mm. om så vi fyller nog det avsnittet ganska bra. <laughs> det tror jag nog definitivt att vi gör ja. Det ska bli roligt. Men vi har väl kommit till tiden då det är dags för mig att tacka så mycket för att eh, du än en gång har ställt upp och berättar om din tillvaro och dina äventyr där borta. Ja, jag tackar ju än en gång för att man lyssnar som sagt. Det är bara trevligt att dela med sig av allting. Men det är ju väldigt intressant och spännande att lyssna och höra vad det är du hittar på och vad som händer där borta i din tillvaro eller... Om jag vågar säga En Gajins vardag <laughs> Ja, ja, ja. Fintligt, jag tackar Men tills nästa vecka Tackar vi alla våra lyssnare Och hoppas att vi hörs Snart igen Jag heter Danny Arling Och jag är Thomas Engström Matta, I'm a show Marta net